Русаленька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських Розділ перший Вони знову От нащо казки з нещасливими закінченнями? Софійка й досі не заспокоїться Так гірко, так шкода Русаленьки Хочеться в самісіньке вухо закричати на що му принцеві Це ж вона, Русаленька, тебе врятувала але красунчик-принц, схожий на однокласника Вадима Кулаківського, не чує. Він усе кружляє в танку з обраницею-обманницею, схожою на Ірку Заводчук. Вони татуювання на плечі таке саме. Русаленька невідворотно перетворюється на селиву хмарку і пропливає в небі на софійчині балконом. От-от упадуть на книжку солоні краплі. «Ти плачеш?» – раптом озвалася за спиною тітенька Сніжана. Тітонька Сніжана також порятувала свого судженого. Але не з води. Валентин поламав ногу на футболі. До травмпункту потрапив саме на Сніжани на чергування. Так і познайомились. У них за півтора тижні весілля. Тітонька поклала свою легку, так і пацієнти її кажуть, руку на Софійчине плече. Я й собі колись за русалинкою побивалась. І не терпіла казок із поганим кінцем. Якби моя воля видала б закон заборонити нещасливі фінали в казках, то я не одна така, схлипнула голосно, але за полегкістю. У мене вдалась. Правда, нині тітонька сумовито провела поглядом хмаринку і сперлась на поруччя. І я б не проти політати безтурботним клубочком пари. Ви серйозно, тітенько? Не вірила своїм вухам племінниця. А що? Ні тобі переживань, ані клопотів про якесь там заміжжя. Отакої. Якесь заміжжя. Мама так раділа, що тітонька нарешті знайшла своє щастя. Що кінець кінцем вибрала гідну пару. Бо Сніжана перебирала женихами, як циганкими, Багатьох відшивала тільки за те, що були всілякими там зеленьками, пічкурами, розсипаними. Жодне з прізвищ не пасувало до її імені. Та й на своєму заставатися ніяк. «Ягода Сніжана, цей же наречений! І розумний, і серйозний, і прізвище, як на замовлення! Білий!» Їй тунці розкішна весільна сукня, вітальню вже засновану м'яким прозорим шовком, закидану мереженими стрічками, обсипану дрібними атласними трояндочками. «Убрання буде справжнісіньким дивом!» Софійка перечувала це, що години бігаючи вітальні милуватися. Мама з тітонькою шитимуть його власноруч. По-перше, заощадять, хоч для жениха гроші не проблема. По-друге, створять щось неповторне, ексклюзивне, як тепер кажуть. І після цього бхекати якесь заміжжя. Роздуми обірвав плач тримісячного братика. Софійку, біжи забав, попросила мама, бо ми сьогодні так і не покроїмо. «Стій, не крутись! Мірко мені по-твоєму з чого знімати? З бабусиної шафи?» Шафа тут, звісно, ні до чого. Просто, на відміну від тонесенької білявки Сніжани, вона не поворотка, товста і чорна, і не виходить заміж. «Ну от, морочитись із братиком знову Софійці! Ні-ні, вона обожнює маленького ростика!» Проте мусять же бути якісь межі. Усеньки вчорашнє після обіддя. Вона вистоювала з візочком під магазинами. Тітонька з мамою не минули жодного, вибираючи тканини і, як її, фурнітуру. Сьогодні ж у котре доведеться за напасть робити математику. Зайнята ж, бо з дитиною. Нарешті братика вгамовано. Математику сяк-так подолено. Сукню розкроєно. Тітоньку Сніжану проведено. Ще трохи, ще кілька перепон. Придумав же хтось протиночі зуби чистити, і Софійка та мама попадають з ніг, тобто кладуться спати. Як вони любили вечори у колишній квартирі. Мама читала казку, на край ліжка зліталися птахи зорі, а тісна кімнатина здавалася затишним кубельцем. Тут інакше, мабуть від незвички. Переселились тільки місяць тому. Всі меблі стають протиночі набундюченими, лихими. Ні сіло, ні впало, поскрипують паркетини, а тиша, наче води у вуха позаливала. Укритися з головою, заплющити очі, не бачити, як по кутках збирається пітьма, не відчувати, як ващає німота, як налягає на горло, не помічати, як нашу рушилась шафа, як лиховісна прикипіла до підлоги. Як на те тато повернеться з відрядження аж за два дні, без нього тутешні вечорі ще муторошніші. Якби не поодинокі гурки далеких потягів і безтурботне викомкування жаб десь аж із Олексівського болота, раптом поверхом нижче хтось пробіг. Хтось по-молодецькому гасав кімнатами, тільки дверима хряскало. На тілі вступають сироти, на голові їжиться волосся додалися важкі старечі кроки із шарканням, гухканням і постукуванням ціпка. Софійка все глибше заривається в подушку,